Автор – Едгар Райс-Берроуз. Шахісти Марса. Прелюдія. Джон Картер прибуває на Землю. Шей щойно, як завжди, обіграв мене в шахи. І, як завжди, я отримав сумнівне задоволення, дорікаючи йому цим свідченням погіршення розумових здібностей, в енний раз звертаючи його увагу на ту теорію, висунуту деякими вченими, яка базується на твердженні, що феноменальні шахісти завжди зустрічаються серед дітей віком до 12 років, дорослих старше 72 років або розумово-відсталих. Теорія, яку легковажно і ігнорують у тих рідкісних випадках, коли я перемагаю. Шей пішов спати, і мені слід було зробити те саме, адже ми завжди сідлі тут ще до сходу сонця, але замість цього я сидів перед шаховим столом у бібліотеці, байдуже випускаючи дим на збезчещену голову мого переможеного короля. Під час цього корисного заняття я почув, як відчинилися східні двері вітальні, і хтось увійшов. Я подумав, що це Шей повернувся, щоб поговорити зі мною про деякі питання завтрашньої роботи. Але коли я підвів очі до дверей, що з'єднують дві кімнати, я побачив там фігуру бронзового гіганта його інакше голе тіло було обтягнуте інкрустованою коштовностями зброєю, з якої з одного боку звисав вишуканий короткий меч, а з іншого пістолет дивного зразка. Чорне волосся, сталево-сірі очі, сміливі та усміхнені, благородні риси обличчя. Я одразу впізнав їх і, підстрибнувши на ноги, рушив назустріч з простягнутивю рукою. «Джон Картер!» – вигукнув я. «Ти?» «Ніхто інший, мій сину!» – відповів він, беручи мою руку в одну зі своїх і кладучи іншу мені на плече. «І що ти тут робиш?» – спитав я. Минуло багато років з тих пір, як ти відвідував землю, і ніколи раніше в марсіанському вбранні. Господи, але як же приємно тебе бачити, і ти ані трохи не постарів з того часу, як ти садив мене на коліна в моєму дитинстві. Як ти це поясниш, Джоне Картере, володарю Марса? Чи ти не намагаєшся це пояснити?» «Навіщо намагатися пояснити незрозуміле?» – відповів він. «Як я вже казав тобі раніше, я дуже стара людина. Я не знаю, скільки мені років. Я не пам'ятаю дитинства, але пам'ятаю лише те, що завжди був таким, яким ти бачиш мене зараз, і яким ти побачив мене вперше, коли тобі було п'ять років». Ти сам постарів, хоч і не так сильно, як більшість людей за відповідну кількість років, що можна пояснити тим, що в наших жилах тече одна й та ж кров. Але я зовсім не постарів. Я обговорював це питання з відомим марсіанським вченим, моїм другом, але його теорії все ще залишаються лише теоріями. Однак я задоволений тим фактом, я ніколи не старію і я люблю життя та бадьорість молодості. А тепер щодо твого природного запитання про те, що знову привело мене на Землю, і в цьому, для земних очей, дивному вбранні. Ми можемо подякувати кар-комаку Лучнику Злотара. Саме він дав мені ідею, над якою я експериментував, поки нарешті не досяг успіху. Як ти знаєш, я вже давно володію здатністю перетинати порожнечу в дусі, але ніколи раніше я не міг надати неживим речам подібної сили. Тепер, однак, ти бачиш мене вперше саме таким, яким мене бачать мої марсіанські товариші. Ти бачиш дуже короткий меч, який скуштував кров багатьох диких ворогів. Обладунки з символами гелію та знаками розрізнення мого звання. Пістолет, який мені подарував Тар Старкас, джеддак Тарку. Окрім того, щоб побачити тебе, що є моєю головною причиною перебування тут, і переконатися, що я можу транспортувати неживі речі з Марса на Землю, а отже і живі речі, якщо я цього захочу, у мене немає жодної мети. Земля не для мене. Усі мої інтереси на Барсумі, моя дружина, мої діти, моя робота – усе там. «Я проведу з тобою тихий вечір, а потім повернуся до світу, який я люблю навіть більше, ніж життя». Говорячи це, він опустився на стілець навпроти шахового столу. «Ти говорив про дітей, – сказав я. – У тебе їх більше, ніж карторіс». Донька, відповів він, лише трохи молодша за Карторіса, і якщо не брати до уваги одного винятку, найвродливіша істота, яка коли-небудь дихала розрідженим повітрям вмираючого Марса, лише дея Торіс, її мати, може бути красивішою за Тару з Гелією. На мить він безцільно помацав шахові фігури. «У нас на Марсі є гра, подібна до шахів», – сказав він, – «дуже подібна. І там є раса, яка грає в неї пухмуро, з людьми та оголеними мечами. Ми називаємо цю гру джетан. У неї грають на дощці, як у вас, за винятком того, що там 100 квадратів. І ми використовуємо по 20 фігур з кожного боку». Я ніколи не бачу, як у неї грають, не думаючи про Тару з Гелією і про те, що з нею сталося серед шахових фігур Барсума. Хочете почути її історію? Я сказав, що хочу, і він розповів її мені, а тепер я спробую переказати її для вас якомога ближче до слів воєначальника Марса, як я їх пам'ятаю, але від третьої особи». Якщо будуть невідповідності та помилки, нехай вина впаде не на Джона Картера, а радше на мою недосконалу пам'ять, де їй і місце. Це дивна історія і абсолютно барсумська. Розділ перший. Тара в естериці. Тара з гелію піднялася з купи шовків і м'якого хутра, на яких вона лежала. Ліниво потягнула своє гнучке тіло і попрямувала до центру кімнати, де над великим столом звисав бронзовий диск. Її хода була ходою здоров'я та фізичної досконалості, легкою, гармонією, бездоганної координації. Шарф шовкового серпанка, перекинутий через одне плече, був обгорнутий навколо її тіла. Її чорне волосся було високо зачесане на голові. Дерев'яною паличкою вона легко постукала по бронзовому диску і невдовзі на заклик відповіла дівчина-рабиня, яка увійшла, усміхаючись, і була зустрічена подібним чином своєю господинею. «Чи прибувають гості мого батька?» – запитала принцеса. «Так, Тара з Гелію, вони прибувають», – відповіла рабиня. «Я бачила Кантоса Кана, володаря флоту, і принца Сорана з Птарта, і Джора Кантоса, сина Кантоса Кана». Вона кинула лукавий погляд на свою господиню, коли згадала ім'я Джора Кантоса, і «О, були й інші, багато хто прибув». «Тоді ванну утіє», – сказала її господиня. «І чому утіє?» – додала вона. «Ти так дивишся і усміхаєшся, коли згадуєш ім'я Джора Кантоса». Рабиня весело засміялася. «Це так очевидно для всіх, що він обожнує вас», – відповіла вона. «Мені це не очевидно», – сказала Тарас Гелію. «Він друг мого брата Карторіса, тому він тут часто буває, але не для того, щоб бачити мене. Це його дружба з Карторісом приводить його так часто до палацу мого батька». Але карторіс полює на півночі сталу джедаком окару, нагадала їй Утія. Мою ванну Утіє, вигукнула Тара з Гелією. Цей твій язик ще доведе тебе до біди. Ванна готова Тара з Гелією, відповіла дівчина. Її очі все ще виблискували веселощами, бо вона добре знала, що в серці її господині немає гніву, який міль би витіснити любов принцеси до своєї рабині. Випереджаючи дочку воєначальника, вона відчинила двері до сусідньої кімнати, де стояла ванна, сяючий басейн запашної води в мармуровому басейні. Золоті стійки підтримували золотий ланцюг, що оточував його, і спускався у воду по обидва боки мармурових сходинок. Скляний купол пропускав сонячне світло, яке затоплювало інтер'єр, відбиваючись від полірованої білизни мармурових стін і процесії купальниць і риб, які в умовній композиції були інкрустовані золотом у широкій смузі, що оточувала кімнату. Тара з геліуму зняла шарф і віддала його рабині. Повільно вона спустилася сходами до води, температуру якої перевірила симетричною стопою, недеформованою тісним взуттям і високими підборами, прекрасною стопою, якою Бог задумав, щоб були ноги, і якими вони рідко бувають. Знайшовши воду до свого смаку, дівчина неквапливо плавала туди-сюди по басейну. Шовковистою легкістю тюленя вона плавала, то на поверхні, то під водою. Її гладким м'язи м'яко перекочувалися під її чистою шкірою, безмовна пісня здоров'я, щастя та грації. Незабаром вона вийшла з води і віддалася в руки рабині, яка розтерла тіло своєї пані солодко-пахнучою речовиною, що містилася в золотій урні, поки сяюча шкіра не покрилася пінистою піною. Потім швидке занурення в басейн, витирання м'якими рушниками, і купання закінчилося. Типовою для життя принцеси була проста елегантність її купання – ні свити непотрібних рабів, ні пишності, ні марної трати дорогоцінних моментів. Ще через півгодини її волосся було висушене та укладене в дивну, але личать їй зачіску, відповідно її становищу. Її шкіряне спорядження, інкрустоване золотом і коштовностями, було підігнано по фігурі, і вона була готова змішатися з гостями, яких було запрошено, на полуденний прийом у палаці воєначальника. Коли вона покинула свої апартаменти, щоб пройти до садів, де збиралися гості, двоє воїнів із розпізнавальними знаками дому принца Геліуму на своїй зброї, йшли на кілька кроків позаду неї, похмурі нагадування про те, що про лезо вбивці ніколи не можна забувати на Барсумі, де певною мірою воно врівноважує велику природню тривалість людського життя, яка оцінюється не менше, ніж у тисячу років. Коли вони наближалися до входу в сад, інша жінка так само охоронялася, підійшла до них з іншого боку великого палацу. Коли вона наблизилася до них, Тара з Гелію повернулася до неї з усмішкою та радісним привітанням, а її охоронці схилилися на коліна з похиленими головами у добровільному та самовільному поклонінні коханій Гелію. Так завжди, виключно за велінням власних сердець, воїни Гелію вітали Дею Торіс, чия безсмертня краса не раз приводила їх до кривавих воєн з іншими народами Барсума. Настільки великою була любов народу гелію до дружини Джона Картера, що вона практично дорівнювала поклонінню, ніби вона справді була богинею, якою виглядала. Мати й дочка обмінялися ніжним барсумським Каор привітання та поцілувалися. Потім разом вони увійшли до садів, де були гості. Величезний воїн витягнув свій короткий меч і вдарив плоскою стороною об свій металевий щит, і дзвінкий звук рознісся над сміхом і мовою. «Принцеса йде!» – вигукнув він. «Де я, Торіс? Принцеса йде! Тарас Гелію!» Так завжди оголошують про прихід королівської родини. Гості підвелися, обидві жінки схилили голови, охоронці відійшли по обидва боки від входу, кілька вельмож підійшли, щоб висловити свою повагу. Сміх і розмови відновилися, ідея Торіс і її дочка рухалися просто і природно серед своїх гостей, жодного натяку на різницю не було видно в поведінці жодного з присутніх, хоча там було більше, ніж один жедак і багато звичайних воїнів, чий єдиний титул полягав у хорон Добрих вчинках або благородному патріотизму. Так є на Марсі, де людей судять за їхніми власними заслугами, а не за заслугами їхніх дідів, навіть якщо гордість за походження велика. Тарас Геліуму дозволила своєму повільному погляду блукати серед гостей, доки він нарешті не зупинився на тому, кого вона шукала. Чи був ледь помітний тінь насуплених брів, що перетнув її чоло, ознакою невдоволення побаченим, чи яскраві промені полуденного сонця завдавали їй клопоту? Хто може сказати? Її виховали з вірою в те, що одного дня вона вийде заміж за Дьора Кантоса, сина найкращого друга її батька. Це було найзаповітнішим бажанням Кантоса Кана та воєначальника, щоб так було, і Тара з Геліуму сприйняла це як майже здійснений факт. Дьо Кантос, здавалося, сприйняв це так само. Вони говорили про це невимушено, як про те, що відбудеться, як само собою зрозуміле, у невизначеному майбутньому, як, наприклад, його підвищення по службі у флоті, де він зараз був падваром, або встановлені функції двору її діда, Тардоса Морса, Джеда Геліуму, або смерть. Вони ніколи не говорили про кохання, і це дивувало Тару з Геліуму в ті рідкісні моменти, коли вона про це думала, бо вона знала, що люди, які мають одружитися, зазвичай дуже стурбовані питанням кохання, а в ній було все жіноча цікавість, їй було цікаво, що таке кохання. Вона дуже любила Дьора Кантоса і знала, що він дуже любить її. Їм подобалося бути разом, бо їм подобалися однакові речі, однакові люди, однакові книги, і їхні танці були насолодою не лише для них самих, а й для тих, хто на них дивився. Вона не могла уявити, що хоче вийти заміж за когось іншого, ніж Дьор Кантос. Можливо, лише сонце змусило її брови злегка насупитися в той самий момент, коли вона побачила Дьоркантоса, який серйозно розмовляв з Олвією Мартіс, дочкою Джеда Гастора. Обов'язком Дьоркантоса було негально віддати шану Деї Торіс і Таріс Геліуму, але він цього не зробив, і незабаром дочка воєначальника дійсно нахмурилася. Вона довго дивилася на Олвію Мартіс, і хоча вона бачила її багато разів раніше і добре знала, сьогодні вона дивилася на неї новими очима, які вперше, мабуть, побачили, що дівчина з Гастора помітно красива навіть серед інших красивих жінок Геліуму. Тара з Геліуму була стривожена. Вона спробувала проаналізувати свої емоції, але їй було важко. Олвія Мартіс була її подругою, вона дуже любила її і не відчувала до неї гніву. Чи вона гнівалася на Дьоркантоса? Ні, вона нарешті вирішила, що ні. Це був лише подив, тоді що вона відчувала? Подив, що Дьоркантос може бути більше зацікавлений в іншій, ніж у ній. Вона збиралася перетнути сад і приєднатися до них, коли почула голос свого батька, прямо за собою. «Тарас Гелюлуму!» – покликав він, і вона повернулася, щоб побачити, як він наближається з дивним воїном, чиї обладунки та метал мали знаки, з якими вона не була знайома. Навіть серед розкішного вбрання чоловіків Геліуму та відвідувачів з далеких імперій, вбрання незнайомця вражало своєю варварською пишністю. Шкіра його обладунків була повністю прихована під прикрасами з платини, густо вставленими блискучими діамантами, як і піхви його мечів, і вигадлива кобура, що тримала його довгий марсіанський пістолет. Рухаючись сонячним садом поруч із великим воєначальником, сяючи промені його незліченних дорогоцінних каменів, огортаючи його ніби ореолом світла, надавали його благородній фігурі. «Тара з Геліуму, я привів до тебе Гахана, Джед з Гатолу», – сказав Джон Картер, дотримуючись простого барсуміанського звичаю представлення. «Каор, Гахан, Джед з Гатолу», – відповіла Тара з Геліуму. «Мій меч біля твоїх ніг, Тарас Геліуму», – сказав молодий вождь. Воєначальник покинув їх, і вони вдвох сіли на Ерзитову лаву під розлогим сорапусом. «Далекий гатол», – задумливо промовила дівчина. «Він завжди був у моїй уяві пов'язаний з таємницею, романтикою та напівзабутими знаннями стародавніх. «Я не можу уявити, що гатол існує сьогодні. Можливо, тому що я ніколи раніше не бачила гатолійця. І, можливо, також через велику відстань, що розділяє геліум і гатол, а також через порівнянну незначність мого маленького вільного міста, яке легко могло б загубитися в одному куточку могутнього геліуму», – додав Гахан. «Але те, чого нам не вистачає в силі, ми компенсуємо гордістю», – продовжив він, сміючись. «Ми вважаємо, що наше місто – найдавніше населене місто на Барсумі. Воно є одним з небагатьох, яке зберегло свою свободу, і це попри те, що його стародавні алмазні копальні є найбагатшими з відомих і, на відміну від практично всіх інших родовищ, сьогодні, здається, такі ж невичерпні, як і колись. Розкажи мені про Гатол, – наполягала дівчина. Сама думка про нього викликає в мене інтерес». І навряд чи гарне обличчя молодого джеда хоч трохи зменшувало чарівність далекого гатолу. Гахан також, здавалося, був незадоволений приводом для подальшої монополізації суспільства своєї прекрасної супутниці. Його очі, здавалося, були прикуті до її вишуканих рис обличчя, з яких вони не опускалися далі, ніж до округлих грудей, частково прихованих під коштовним покриттям, оголеного плеча або симетрії ідеальної руки, що сяяла браслетами варварської пишності. Ваша стародавня історія безсумнівно розповідала вам, що Гатол був збудований на острові в Троксеусі, наймогутнішому з п'яти океанів стародавнього Барсума. Коли океан відступав, Гатол сповзав схилами гори, вершиною якої був острів, на якому він був збудований, доки сьогодні він не вкриває схили від вершини до основи, а надра великого пагорба, непоцятковані галереями його шахт. Нас повністю оточує великий солончак, який захищає нас від вторгнення суходолом, а пересічена і часто вертикальна топографія нашої гори робить висадку ворожих дирижаблів небезпечним підприємством. «Це і ваші хороблі воїни», – припустила дівчина. Гахан усміхнувся. «Ми не говоримо про це, хіба що з ворогами», – сказав він, – «і тоді язиками зі сталі, а не з плоті». Але яка практика у військовому мистецтві, у народу, який природа таким чином захистила від нападу? Запитала Тара з Геліуму, якій сподобалася відповідь молодого джеда на її попереднє питання, але в чиїй голові все ще залишалося невиразне переконання в можливій жіночності її супутника, викликане безсумнівно пишністю його обладунків і зброї, які несли в собі натяк на чудову демонстрацію, а не на сувору корисність. Наші природні бар'єри, хоча вони безсумнівно врятували нас від поразки незліченну кількість разів, жодним чином не зробили нас несприйнятливими до нападу фору, пояснив він. Бо настільки велике багатство алмазної скарбниці Гатола, що все ще можна знайти тих, хто ризикне майже певною поразкою, щоб пограбувати наше непідкорене місто. Тому ми іноді практикуємось у володінні зброєю. Але Гатол – це не тільки гірське місто. Моя країна, на простягається від полодони, екватора, на північ на 10 карадів і від 10 карада на захід, від горця, до 20 -го на захід, включаючи таким чином мільйон квадратних хадів, більша частина яких чудові пасовища, де пасуться наші великі стада тоатів і зітідарів. Оскільки нас оточують хижі вороги, наші пастухи справді повинні бути воїнами, інакше в нас не було б стат, і можете бути впевнені, що вони мають вдосталь боїв. Крім того, ми постійно потребуємо робітників у шахтах. Гатолійці вважають себе расою воїнів і, як таки, воліють не працювати в шахтах. Однак закон говорить, що кожен чоловік-гатолієць повинен приділяти одну годину на день праці на уряд. Це практично єдиний податок, який на них накладається. Однак вони воліють надати заміну для виконання цієї роботи, і оскільки наші люди не наймаються на роботу в шахтах, виникла необхідність отримувати рабів, і мені не потрібно вам говорити, що рабів – не здобувають без бою. Ми продаємо цих рабів на публічному ринку, а виручені кошти діляться навпіл між урядом і воїнами, які їх приводять. Покупцям зараховується обсяг роботи, виконаної їхніми рабами. Наприкінці року хороший раб виконає трудовий податок свого господаря за 6 років, а якщо рабів багато, його звільняють і дозволяють повернутися до свого народу. «Ви воюєте в платині та діамантах?» – запитала Тара, вказуючи на його розкішне вбрання з допитливою посмішкою. Гахан засміявся – «Ми марнославний народ», – визнав він добродушно, – «і, можливо, ми надаємо занадто великого значення зовнішньому вигляду. Ми змагаємося один з одним у пишності нашого спорядження, коли одягаємось для виконання легших життєвих обов'язків, хоча коли ми виходимо в поле, наша шкіра найпростіша з усіх, які я коли небудь бачив на воїнах Барсума». «Ми також пишаємося своєю фізичною красою і особливо красою наших жінок. Чи можу я наважитися сказати Тарас Геліуму, що я сподіваюся на той день, коли ви відвідаєте Гатол, щоб мої люди побачили ту, яка дійсно красива?» «Жінки Геліуму навчені дивитися із невдоволенням на язик підлесника», – відповіла дівчина. Але Гахан, жет Гатолу, зауважив, що вона усміхнулася, коли це сказала. Над сміхом і розмовами пролунав чистий і солодкий звук горна. «Танець барсуму!» – вигукнув молодий воїн. «Я запрошую тебе на нього!» «Та розгеліуму!» Дівчина кинула погляд у бік лави, де востання бачила Джора Кантоса. Його не було видно. Вона схилила голову на знак згоди на запрошення гатолійця. Раби проходили між гостями, роздаючи маленькі музичні інструменти з однією струною. На кожному інструменті були символи, які вказували висоту і тривалість його тону. Інструменти були зроблені зі скелу, струна з кишок і мали форму, щоб прилягати до лівого передпліччя танцюриста, до якого він був прив'язаний». Також був перстень, обмотаний кишками, який носили між першим і другим суглобами вказівного пальця правої руки, і який, коли проводили по струні інструменту, видавав єдину ноту, необхідно танцюристу. Гості піднялися і повільно прямували до простору багряного дерну в південному кінці садів, де мав відбутися танець, коли Джор Кантос поспішно підійшов до з Геліуму. «Я запрошую!» – вигукнув він, наближаючись до неї, але вона перервала його жестом. «Ти запізнився, Джоре Кантосе!» – вигукнула вона з удаваним гнівом. «Жоден ледар не може запросити тару з Геліуму, але поспішай тепер, щоб не втратити ще й Олівію Мартіс, яку я ніколи не бачила, щоб вона довго чекала, щоб її запросили на цей чи будь-який інший танець». «Я вже втратив її!» – з жалем визнав Джор Кантос. «І ти хочеш сказати, що прийшов по Таро з Геліуму лише після того, як втратив Олівію Мартіс?» – запитала дівчина, все ще вдаючи невдоволення. «О, Таро з Геліуму, ти знаєш краще, ніж це!» – наполягав юнак. «Хіба не було природно, що я мав припустити, що ти чекатимеш мене, єдиного, хто запрошував тебе на танець барсуму принаймні 12 разів у минулому?» «І сидіти і гратися пальцями, поки ти не зволив прийти за мною?» – запитала вона. «Ах, ні, Джор Кантос, Тарас Геліуму не для ледацюх». І вона кинула йому милу посмішку і пішла до танцюристів, що збиралися з Гаханом Джедом далекого гатолу. Танець барсума має подібний зв'язок із більш формальними танцювальними функціями Марса, як Великий Марш із нашими, хоча він нескінченно складніший і красивіший». Перш ніж марсіанський юнак будь-якої статі може відвідати важливу світську подію, де є танці, він повинен досконало володіти принаймні трьома танцями – танцем барсума, своїм національним танцем і танцем свого міста. У цих трьох танцях танцюристи самі створюють музику, яка ніколи не змінюється. Не змінюються також і кроки чи фігури, які передавалися з незапам'ятних часів. Усі барсуміанські танці величні та красиві, але танець Барсума це дивовижна епопея руху та гармонії, не має жодних гротескних поз, жодних вульгарних чи непристойних рухів. Його описують як інтерпретацію найвищих ідеалів світу, який прагнув грації, краси та цнотливості в жінці, а також сили, гідності та вірності в чоловікові. Сьогодні Джон Картер, володар Марса, разом із Деєю Торіс, його дружиною, вели танець, і якщо була інша пара, яка змагалася з ними за мовчазне захоплення гостей, то це був блискучий Жет Гатола та його прекрасна партнерка. У постійно мінливих фігурах танцю чоловік то тримав руку дівчини у своїй, то обіймав її гнучке тіло, яке лише частково прикривала коштовна збруя. І дівчина, хоч і танцювала тисячі танців у минулому, вперше відчула особистий дотик чоловічої руки до своєї оголеної шкіри. Її турбувало те, що вона це помітила, і вона запитливо й майже з невдоволенням подивилася на чоловіка, ніби це була його вина. Їхні погляди зустрілися, і вона побачила в його очах те, чого ніколи не бачила в очах Дхора Кантоса. Це було наприкінці танцю, і вони обоє раптово зупинилися під музику та стояли, дивлячись прямо один одному в очі. Гаган з Ратола заговорив першим Тароз Геліуму, я кохаю тебе, сказав він. Дівчина випросталася на весь зріст. «Джет Гатола забуває про себе», – вигукнула вона зверхньо. «Джет Гатола забув би все, крім тебе та розгеліуму», – відповів він. Він міцно стиснув м'яку руку, яку все ще тримав після останньої позиції танцю. «Я кохаю тебе та розгеліуму», – повторив він. «Чому твої вуха відмовляються чути те, що твої очі щойно не відмовилися бачити?» – і відповідати. Що ти маєш на увазі? вигукнула вона. Невже чоловіки Гатола такі грубіяни? Вони ні грубіяни, ні дурні, тихо відповів він. Вони знають, коли кохають жінку, і коли вона кохає їх. Тара з Геліуму сердито тупнула маленькою ніжкою. «Іди», – сказала вона, – поки не довелося знайомити мого батька з безчестям його гостя. Вона розвернулася і пішла. «Почекай», – вигукнув чоловік, – «ще одне слово». «Про вибачення?» – запитала вона. «Про пророцтво, сказав він. «Не хочу цього чути», – відповіла Тарас Геліум, – «і залишила його стояти там». Вона була дивно розгублена і невдовзі після цього повернулася до своєї частини палацу, де довго стояла біля вікна, дивлячись за червону вежу великого Гелію у північно-західному напрямку. Раптом вона сердито відвернулася. «Ненавиджу його!» – вигукнула вона в голос. «Кого?» – поцікавилася привілейована Утія. Тара з Гелію тупнула ногою. «Цього невихованого грубіяна Джеда з Гатолу!» – відповіла вона. Утія підняла свої тонкі брови. На ту під маленької ніжки велика істота піднялася з кутка кімнати і підійшла до Тари з гелією, де стояла, дивлячись їй в обличчя. Вона поклала руку на потворну голову. «Любий, старий вула!» – сказала вона. «Жодна любов не може бути глибшою за твою, але вона ніколи не ображає. Якби ж то люди могли брати з тебе приклад?» Розділ другий. «На милість шторму». Тара з Гелією не повернулася до гостей свого батька, а чекала у власних покоях слова від Джора Кантоса, яке, як вона знала, мало прийти, благаючи її повернутися в сади. Тоді вона б відмовила зверхньо. Але ніякого прохання від Джора Кантоса не надійшло. Спочатку Тара з Гелією розізлилася, потім їй стало боляче, і завжди вона була збентежена. Вона не могла зрозуміти. Іноді вона думала про Джеда з Гатолу, а потім тупнула ногою, бо була дуже на Гагана. Зухвалість цього чоловіка. Він натякнув, що прочитав у її очах любов до нього. Ніколи її так не ображали і не принижували. Ніколи вона так сильно не ненавиділа чоловіка. Раптом вона повернулася до Утії. «Мій літаючий шкіряний одяг», – наказала вона. «Але ж гості!» – вигукнула дівчина-рабиня. «Твій батько, воєначальник, очікуватиме твого повернення!» «Він буде розчаруваний!» – огризнулася Тара з Гелією. Рабиня завагалася. «Він не схвалює твої польоти наодинці!» – нагадала вона своїй пані. Молода принцеса зірвалася на ноги і схопила нещасну рабиню за плечі, трясучи її. «Ти стаєш нестерпною, утіє!» – вигукнула вона. «Невдовзі не залишиться іншого виходу, окрім як відправити тебе на публічний невільничий ринок. Тоді, можливо, ти знайдеш господаря собі до вподоби». Сльози навернулися на лагідні очі рабині. «Це тому, що я люблю тебе, моя принцесо», – тихо сказала вона. Тара з Геліуму розчулилася. Вона взяла рабиню в обійми і поцілувала її. «У мене вдача тоата утіє», – сказала вона. «Пробач мені, я люблю тебе, і немає нічого, щоб я не зробила для тебе, і нічого, що я зробила б, щоб зашкодити тобі. Знову, як я вже стільки разів робила в минулому, я пропоную тобі твою свободу. Я не хочу своєї свободи, якщо це розлучить мене з тобою та розгеліуму», – відповіла Утія. «Мені добре тут з тобою, я думаю, що померла б без тебе». Дівчата знову поцілувалися. «І ти не полетиш одна, отже?» – запитала рабиня. Тарас Геліуму засміялася і щепнула свою супутницю. «Ти настирнева маленька комаха!» – вигукнула вона. «Звісно, я полечу! Хіба Тарас Геліуму не завжди робить те, що їй до вподоби?» Утія сумно похитала головою. «На жаль, так і є!» – визнала вона. «Залізний є воєначальник Барсума до впливу всіх!» В руках деї Торіс і Тарис Геліуму він як гончарська глина. Тоді біжи і принеси мій літаючий шкіряний одяг, якою ти є, солодка рабиня, якою ти є, поостре скине трабиня. Далеко над охристим морським дном, за містами-близняками Геліуму, мчав швидкий літун Тарис Геліуму. Захоплюючись швидкістю, плавучістю та слухняністю маленького корабля, дівчина прямувала на північний захід. Чому вона обрала саме цей напрямок, вона не зупинилася, щоб подумати. Можливо, тому що в цьому напрямку лежали найменш відомі райони Барсума, а отже романтика, таємниця та пригоди. У цьому напрямку також лежав далекий гатол, але про цей факт вона не замислювалася свідомо. Однак вона іноді думала про джеда того далекого королівства, але реакція на ці думки навряд чи була приємною. Вони все ще викликали приплив сорому на її щоки та хвилю розлюченої крові до її серця. Вона була дуже зла на джеда з Гатолу, і хоча вона ніколи більше не побачить його, вона була цілком впевнена, що ненависть до нього назавжди залишиться свіжою в її пам'яті». Здебільшого, її думки крутилися навколо іншого – Джора Кантоса. І коли вона думала про нього, вона також думала про Олвію Мартіс з Гастора. Тарас Геліуму думала, що ревнує до вродливої Олвії, і її дуже злило це. Вона була зла на Джора Кантоса та на себе, але вона зовсім не була зла на Олвію Мартіс, яку вона любила, і тому, звичайно, вона насправді не ревнувала. Проблема полягала в тому, що Таріс Геліуму вперше не вдалося зробити по-своєму. Джор Кантос не прибіг як охочий раб, коли вона очікувала його, і ах, ось у чому суть! Гахан, джет з Гатолу, незнайомець, був свідком її приниження. Він бачив її незатребуваною на початку великої події, і він мусив прийти їй на допомогу, щоб врятувати її, як він безсумнівно думав, від ганебної долі стінної квітки. При повторній думці Тарас Геліуму відчула, як усе її тіло палає багряним соромом, а потім раптово зблідла і похолоніла від люті, після чого вона розвернула свій літак так різко, що її ледь не зірвало скріплень на плоскій вузькій палубі. Вона дісталася додому якраз перед настанням Тем'яви. Гості розійшлися. У палаці запанувала тиша. Через годину вона приєдналася до батька й матері за вечірною трапезою. Ти покинула нас, старо з геліому, сказав Джон Картер. Це не те, чого повинні очікувати гості Джона Картера. «Вони прийшли не для того, щоб побачити мене», – відповіла Тарас Геліуму. «Я їх не запрошувала». «Вони не менше твої гості», – відповів її батько. Дівчина підвелася, підійшла і стала поруч з ним, і обійняла його за шию. «Мій справжній старий вірджинець», – вигукнула вона, скуйовдивши його шевелюру чорного волосся. «У Вірджинії тебе поклали б на коліна батька і відшмагали», – сказав чоловік, посміхаючись. Вона залізла йому на коліна і поцілувала. «Ти мене більше не любиш», – оголосила вона. «Ніхто мене не любить». Але вона не могла скласти свої риси в гримасу образи, тому що бульбашки сміху наполегливо проривалися назовні. «Проблема в тому, що є занадто багато тих, хто тебе любить», – сказав він. «І тепер є ще один». «Справді», – вигукнула вона, – «що ти маєш на увазі?» «Гахан з Гатолу попросив дозволу заличатися до тебе». Дівчина випросталася і задерла під вгору. «Я не вийду заміж за ходячу діамантову копальню», – сказала вона. «Я не матиму його». «Я йому так і сказав», – відповів її батько, – «і що ти майже заручена з іншим. Він був дуже чемний з цього приводу, але в той же час він дав мені зрозуміти, що звик отримувати те, що хоче, і що він дуже хоче тебе». Я думаю, це означатиме ще одну війну. Краса твоєї матері тримала Гелій у стані війни протягом багатьох років. І що ж, Тарас Геліуму, якби я був молодим, я безсумнівно був би готовий підпалити весь барсум, щоб завоювати тебе. Як я все ще зробив би, щоб зберегти твою божественну матір. І він усміхнувся через сурапусний стіл і його золотий сервіс на незгасну красу найвродливішої жінки Марса. «Нашу маленьку дівчинку ще не слід турбувати такими питаннями», – сказала Дея Торіс. «Пам'ятай, Джоне Картере, що ти маєш справу не з земною дитиною, чи термін життя був би більш, ніж наполовину завершений, перш ніж дочка Барсума досягла б фактичної зрілості». «Але хіба дочки Барсума іноді не виходять заміж вже у двадцять?» – наполягав він. «Так, але вони все ще будуть бажаними в очах чоловіків після того, як сорок поколінь землян повернуться в порох. Принаймні, на Барсумі поспішати нікуди. Ми не в'янемо і не розкладаємося тут, як ти мені розповідаєш, як це відбувається на твоїй планеті, хоча ти сам суперечиш своїм словам». «Коли настане час, Тарас Геліуму вийде за Джора Кантоса, а до того часу не будемо більше думати про це». «Ні», – сказала дівчина, – «ця тема мене дратує, і я не вийду заміж за Джора Кантоса чи за когось іншого, я не збираюся одружуватися». Її батько й мати подивилися на неї й усміхнулися. «Коли Гахан з Гадолу повернеться, він може викрасти тебе», – сказав батько. «Він поїхав?» – запитала дівчина. «Його літать відлітає в гатол вранці», – відповів Джон Картер. «Тоді я бачила його востаннє», – зауважила Тарас Геліуму з полегшенням. «Він так не каже», – відповів Джон Картер. Дівчина відмахнулася від цієї теми, і розмова перейшла на інші теми. Надійшов лист від Тувії з Птарту, яка гостювала при дворі її батька, поки Карторіс, її чоловік, полював в окарі. Надійшла звістка, що Тарки і Варгуни знову воюють, або радше, що відбулася сутичка, бо війна була їхнім звичним станом. На пам'яті людей між цими двома дикими зеленими ордами не було миру, лише одне тимчасове перемир'я. У Гасторі було спущено на воду два нових лінкори. Невелика група святих тернів намагалася відродити стародавню і дискредитовану релігію Ісуса, яка, як вони стверджували, все ще живе в Дусі і спілкувалася з ними. З Дусару ходили чутки про війну. Один учений заявив, що відкрив людське життя на дальньому місяці. Божевільний намагався знищити атмосферну станцію. У Великому Геліумі за останні 10 зодів, що еквівалентно земному дню, було вбито 7 людей. Після обіду Дея Торіс і воєначальник грали в джетан – барсумську гру в шахи, яка відбувається на дошці зі ста чергуючихся чорних і помаранчевих квадратів. Один гравець має 20 чорних фігур, інший – 20 помаранчевих. Короткий опис гри може зацікавити тих земних читачів, які люблять шахи, і не буде зайвим для тих, хто стежить за цією розповіддю до її завершення. Оскільки перш ніж вони закінчать, вони виявлять, що знання джетану додасть інтересу та гострих відчуттів, які їх чекають. Фігури розміщуються на дошці, як у шахах, на перших двох рядах біля гравців. У порядку зліва направо, на лінії квадратів, найближчі до гравців – фігури джетану. «Воїн», «Падвар», «Двар», «Літун», «Вождь», «Принцеса», «Літун», «Двар», «Падвар», «Воїн». У наступній лінії всі пантени, крім крайніх фігур, які називаються тоатами і представляють вершникини. Пантени, які зображені як воїни з одним пір'ям, можуть переміщатися на один простір у будь-якому напрямку, крім «назад». Тоати – вершники з трьома пір'ями, можуть переміщатися на один прямо і на один по діагоналі, і можуть перестрибувати через фігури, що стоять між ними. Воїни – піхотинці з двома пір'ями, прямо в будь-якому напрямку або по діагоналі, на два простори. Падварі – лейтенанти з двома пір'ями, на два діагональних у будь-якому напрямку або комбінації». Двари – Капітани з трьома пір'ями, на три простори прямо в будь-якому напрямку або комбінації, по діагоналі і можуть перестрибувати через фігури, що стоять між ними. Вождь – Позначений діадемою з 10-ма коштовностями, на три простори в будь-якому напрямку, прямо або по діагоналі. Принцеса – Діадема з однією коштовністю, так само, як і Вождь, і може перестрибувати через фігури, що стоять між ними». Гру виграно, коли гравець ставить будь-яку зі своїх фігур на одне поле з принцесою суперника, або коли вождь бере вождя. Нічия оголошується, коли вождя бере будь-яка фігура супротивника, крім вождя супротивника, або коли обидві сторони скорочені до трьох фігур або менше, однакової цінності, і гра не закінчується протягом наступних десяти ходів, по п'ять кожному. Це лише загальний опис гри, коротко викладений. Саме в цю гру грали Дея Торіс та Джон Картер, коли Тара з Геліуму побажала їм доброї мочі, віддаляючись до власних покоїв та своїх спальних шовків і хутра. «До ранку, мої кохані!» – гукнула вона їм, проходячи з апартаментів, і мало здогадувалася вона і її батьки, що це справді може бути останній раз, коли вони побачать її. Ранок настав похморий і сірий. Зловісні хмари неспокійно клубочилися та низько плеви. Під ними рвані уривки неслися на північний захід. Зі свого вікна Тара з Гелію дивилася на цю незвичайну сцену. Густі хмари рідко затьмарювали барсумське небо. У цю пору дня вона зазвичай їздила на одному з тих маленьких тоатів, які є верховими тваринами червоних марсіан. Але вигляд хмар, що клубочилися, заманив її до нової пригоди. У ще спала, і дівчина не стала її будити». Замість цього вона тихо одяглася і пішла до ангару на даху палацу прямо над її покоями, де зберігався її власний швидкий літак. Вона ніколи не літала крізь хмари. Це була пригода, яку вона завжди прагнула пережити. Вітер був сильний, і їй було важко вивести літак з ангару без аварії, але щойно вона вирвалася, він швидко помчав над містами-близнюками. Пориви вітру підхоплювали та кидали його, і дівчина голосно сміялася від чистої радості від отриманих відчуттів. Вона кинувала маленьким кораблем як ветеран, хоча мало хто з ветеранів наважився б зустріти таку бурю на такому легкому літаку. Швидко вона піднялася до хмар, змагаючись зі стрімкими потоками охоплених бурею уламками, і мить по тому її поглинули густі маси, що клубочилися зверху. Тут був новий світ, світ хаосу, не заселений ніким, крім неї самої. Але це був холодний, вологий, самотній світ, і вона знайшла його гнітючим після того, як новизна розвіялася, через надмірне відчуття масштабу сил, що вирували навколо неї. Раптом вона відчула себе дуже самотньою, дуже холодною і дуже маленькою». Тому вона поспішно піднялася, поки її літак не пробився крізь сліпуче сонце, яке перетворило верхню поверхню похмурого елемента на хвилясті маси полірованого срібла. Тут все ще було холодно, але без вовкості хмар і всяйві яскравого сонця її дух піднявся разом зі стрілкою альтиметра. Дивлячись на хмари, які тепер були далеко внизу, дівчина відчула, ніби зависла нерухомо посеред небес. Але гудіння її пропелера, вітер, що бив у неї, високі цифри, що піднімалися під склом її спідометра, говорили їй про те, що її швидкість була шаленою. Саме тоді вона вирішила повернути назад. Першу спробу вона зробила над хмарами, але вона була невдалою. На свій подив вона виявила, що навіть не може протистояти сильним вітром, який розгойдував і бив тендітний літальний апарат. Тоді вона швидко опустила в темну, охоплену вітром зону між швидкоплинними хмарами та похмурою поверхнею землі. Тут вона знову спробувала змусити ніс літака повернутися до гелію, але буря схопила тендітну річ і нещадно кидала її, перевертаючи знову і знову та підкидаючи, як корок у водоспаді». Зрештою, дівчині вдалося вирівняти літак небезпечно близько до землі. Ніколи раніше вона не була так близько до смерті, але не злякалася. Її холоднокровність врятувала її і міцність палубних кріплень, які тримали її. Подорожуючи разом зі штормом, вона була в безпеці, але куди він її несе? Вона уявила тривогу свого батька і матері, коли вона не з'явиться на ранковий сніданок. Вони виявлять, що її літак зник, і здогадаються, що десь на шляху шторму він лежить розбитою і заплутаною масою на її мертвому тілі, і тоді хоробрі чоловіки вирушать на її пошуки, ризикуючи своїм життям. І що життя буде втрачено в пошуках, вона знала, бо розуміла зараз, що ніколи в її житті на Барсумі не бушувала така буря. Вона мусить повернутися, вона мусить дістатися геліуму, перш ніж її шалена жага до гострих відчуттів призведе до жертви хоча б одного мужнього життя. Вона вирішила, що більша безпека та ймовірність успіху лежать над хмарами, і знову вона піднялася крізь крижану, розбурхану вітром. Її швидкість знову була неймовірною, бо вітер, здавалося, скоріше посилився, ніж вщух». Вона поступово намагалася приборкати стрімкий політ свого корабля, але хоч їй зрештою вдалося ввімкнути реверс двигуна, вітер лише ніс її, як йому заманеться. Тоді Тарас Геліуму втратила терпіння. Хіба її світ не завжди схилявся перед кожним її бажанням? Хто такі ці стихії, що наважуються їй перечити? Вона продемонструє їм, що дочка воєночальника не терпітиме відмови. Вони дізнаються, що Тарою з Геліуму неможливо керувати навіть силами природи. І ось вона знову рушила своїм мотором вперед, а потім, ствердо стиснутими в рішучості білими зубами, вона різко опустила ручку керування далеко ліворуч, маючи намір спрямувати ніс свого апарату прямо в зуби вітру. І вітер схопив крихку річ і перекинув її на спину, і крутив, і вертив, і жбурляв її знову і знову. Пропелер на мить закрутився в повітряній кишені, а потім буря знову схопила його і вирвала з валу, залишивши дівчину безпорадною на некерованому атомі, який піднімався і опускався і котився і перекидався іграшкою стихій, яким вона кинула виклик. Перше відчуття Тарис Геліуму було здивування, що їй не вдалося зробити по-своєму. Потім вона почала відчувати занепокоєння, не за власну безпеку, а за тривогу своїх батьків і небезпеки, з якими повинні зіткнутися неминучі пошуковці. Вона дорікала собі за бездумний егоїзм, який поставив під загрозу спокій і безпеку інших. Вона також усвідомлювала власну серйозну небезпеку, але вона все ще не була налякана, як і личить дочці Деї Торіс і Джона Картера. Вона знала, що її балони плавучості можуть утримувати її на плаву нескінченно довго, але у неї не було ні їжі, ні води, і її несло до найменш відомої області Барсума. Можливо, було б краще негайно приземлитися і чекати прибуття пошуковців, ніж дозволити собі бути віднесеною ще далі від геліуму, тим самим значно зменшивши шанси на швидке виявлення. Але коли вона опустилася до землі, вона виявила, що сила вітру робить спробу приземлитися рівносильною руйнуванню, і вона знову швидко піднялася. Несучи її на кілька сотень футів над землею, вона краще могла оцінити титанічні масштаби бурі, ніж коли летіла у відносні безтурботності зони над хмарами, бо тепер вона чітко бачила вплив вітру на поверхню барсума. Повітря було наповнене пилом і летючими шматочками рослинності, і коли буря пронесла її над зруйнованою ділянкою сільськогосподарських угідь, вона побачила великі дерева, кам'яні стіни та будівлі, підняті високо в повітря та розкидані по зруйнованій місцевості. А потім її швидко понесло до інших видовищ, які нав'язали її свідомості швидко зростаюче переконання, що зрештою Тара з гелією дуже маленька, незначна та безпорадна особа. Це було досить сильним ударом по її самолюбству, поки це тривало, і до вечора вона була готова повірити, що це триватиме вічно. Людь бурі не вщухала, і не було жодних ознак цього. Вона могла лише здогадуватися про відстань, на яку її занесло, бо не могла повірити в правильність високих цифр, які були зафіксовані на лічильнику пробігу. Вони здавалися неймовірними, і все ж, якби вона знала, вони були цілком правдиві. За 12 годин вона пролетіла і була перенесена бурею повних 7 тисяч гадів. Безпосередньо перед настанням Темряви її пронесло над одним із покинутих міст стародавнього Марса. Це був Торквас, але вона цього не знала. Якби вона знала, їй легко можна було б пробачити відмову від останніх надій, бо для жителів Гелію Торквас здається таким же віддаленим, як для нас острови Південного моря. І все ще буря її лють не вщухала, несла її далі. Цілу ніч вона мчала крізь темряву під хмарами або підіймалася вгору, щоб змагатися крізь осяяну місячним світлом порожнечу під сяйвом двох супутників Барсума. Їй було холодно, голодно й абсолютно нещасно, але її хоробрий маленький дух відмовлявся визнавати, що її становище безнадійне, хоча розум проголошував правду. Її відповідь розуму, іноді висловлювана в голос у раптовій непокорі, нагадувала спартанську впертість її батька перед неминучим знищенням «Я все ще жива». Того ранку до палацу воєначальника завитав ранній гість. Це був Гаган, Джед Гатолу. Він прибув невдовзі після того, як було помічено відсутність тари з геліуму, і в метушні він залишався неоголошеним, поки Джон Картер випадково не натрапив на нього у великому приймальному коридорі палацу, коли воєначальник поспішав організувати відправлення кораблів на пошуки своєї дочки. Гаган прочитав занепокоєння на обличчі воєначальника. «Пробачте, якщо я втручаюся Джонні Картере», – сказав він. «Я геше прийшов попросити про поблажливість ще на один день, оскільки було б нерозумно намагатися керувати кораблем у таку бурю». «Залишайтеся, Гагане, бажаним гостем, поки не вирішите покинути нас», – відповів воєначальник. «Але ви повинні пробачити будь-яку уявну неуважність з боку Геліуму, поки моя дочка не повернеться до нас». «Ваша дочка? Повернеться? Що ви маєте на увазі?» – вигукнув Гатулянин. «Я не розумію». Вона зникла разом зі своїм легким літаком. Це все, що ми знаємо. Ми можемо лише припустити, що вона вирішила полетіти перед ранковою трапезою і потрапила в лабети бурі. Вибачте мені, Гагане, якщо я залишу вас раптово, я домовляюся про відправлення кораблів на її пошуки. Але Гаган, джет Гатолу, вже мчав у напрямку палацової брами. Там він скочив на очікуваного тоата і, супроводжуваний двома воїнами в металі Гатолу, помчав проспектами Гелі до палацу, який був відведений для його розваг. Розділ третій. Безголові люди. Над дахом палацу, де мешкав Джед Гатолу та його свита, крейсер Ванатор розривав свої міцні прив'язі. Скрегіт оснастки свідчив про шалену людь бурі, а стурбовані обличчя тих членів екіпажу, чиї обов'язки вимагали їхньої присутності на напруженому кораблі, підтверджували серйозність ситуації. Лише міцні кріплення утримували цих чоловіків від змивання з палуби, а ті, що були на даху внизу, постійно змушені були чіплятися за поручні та стійки, щоб врятуватися від знесення кожним новим поривом метеорної люті. На носі Ванатора був намальований символ Гатолу, але жодні вимпили не майоріли у верхній частині, оскільки шторм зніс кілька один за одним, так само, як здавалося спостерігаючим чоловікам, він мав знести і сам корабель. Вони не могли повірити, що якась оснастка зможе довго витримати цю титанічну силу. До кожної з 12 прив'язей чіплявся кремезний воїн з витягнутим коротким мечем. Якби лише одна прив'язь піддалася силі бурі, 11 коротких мечів перерубали б інші, оскільки частково пришвартований, корабель був приречений, а вільний у бурі він мав принаймні невеликий шанс на життя». «Кров'ю Ісус! Я вірю, що вони витримають!» – закричав один воїн іншому. «А якщо вони не витримають, нехай духи наших предків нагородять хоробрих воїнів на ванаторі», – відповів інший з тих, хто був на даху палацу. «Бо не пройде багато часу, сперш ніж його троси, перш ніж його екіпаж одягне шкіру мертвих. Але все ж, Танусе, я вірю, що вони витримають». Принаймні подякуй, що ми не вийшли в море до того, як почалася буря, бо тепер кожен з нас має шанс вижити. Так, відповів Танус, я б не хотів сьогодні бути в морі на найміцнішому кораблі, що плаває в барсумському небі. Саме тоді Гаган, джет, з'явився на даху. З ним була решта його власної групи та дюжину воїнів Геліуму. Молодий вождь повернувся до своїх послідовників. «Я негайно відпливаю на Ванаторій, – сказав він, – на пошуки тари з геліуму, яку, як вважають, шторм забрав на одномісному летючому апараті. Мені не потрібно пояснювати вам, наскільки мізерні шанси має Ванатор витримати людь бурі, і я не збираюся наказувати вам іти на вірну смерть. Нехай ті, хто бажає, залишаться без ганьби». Інші підуть за мною, і він стрибнув до мотузкової драбини, що шалено билася на вітрі. Першим за ним пішов Танус, і коли останній досяг палуби крейсера, на даху палацу залишилися лише 12 воїнів Геліуму, які з оголеними мечами зайняли пости гатолійців біля причалів. Жоден воїн, який залишився на борту Ванатора, тепер не покине його». «Я очікував не меншого», – сказав Гаан, коли за допомогою тих, хто вже був на палубі, він та інші знайшли надійні кріплення. Командир Ванатора похитав головою. Він любив свій охайний корабель, гордість свого класу в маленькому флоті Гатола. Він думав про нього, а не про себе. Він бачив, як він лежить розірваний і перекручений на охряній рослинності якогось далекого морського дна, щоб згодом бути захопленим і розграбованим якоюсь дикою зеленою ордою. Він подивився на Гана: Ви готові, Сантотис? спитав Джед. Все, готово. Тоді відрізайте. Слово було передано по палубі та через борт геліумським воїнам внизу, що на третій постріл вони повинні відрізати. 12 гострих мечів повинні вдарити одночасно із однаковою силою, і кожен повинен повністю і миттєво перерубати три пасма важкого троса, щоб жоден вільний кінець, що зачепився за блок, не приніс негайної катастрофи ванатору. Бум! Голос сигнальної гармати прокотився крізь завиваючий вітер до 12 воїнів на даху. Бум! 12 мечів було піднято над 12-ма міцними плечима. Бум! 12 гострих лез перерізали 12 скрипучих швартових, чистой одночасно. Ванатор з гвинтами, що крутилися, вирвався вперед разом зі штормом. Буря вдарила її в корму, наче з залізним кулаком, і поставила великий корабель на ніс, а потім підхопила його і закрутила, як дитячу дзигу. І на даху палацу 12 чоловіків спостерігали в мовчазній безпорадності і молилися за душі хоробрих воїнів, які йшли на смерть. І інші бачили з високих посадкових майданчиків геліуму і з тисячі ангарів на тисячі дахів, але лише на мить зупинилися приготування, які мали відправити інших хоробрих чоловіків у жахливий вир цього, здавалося, безнадійного пошуку. Бо така вже мужність воїнів Барсуму. Але Ванатор не впав на землю, принаймні в межах видимості міста, хоча поки спостерігачі могли його бачити, він ні на мить не залишався на рівному кілі». Іноді він лежав на одному боці чи на іншому, або знову мчав до гори дном, або перекидався з боку на бік, або стояв на носі чи на хвості за примхою великої сили, яка несла його вперед. І спостерігачі бачили, що цей великий корабель просто зносило разом з іншими уламками, великими й малими, які заповнювали небо. Ніколи в пам'яті людства або в літописах зафіксованої історії не вирував такий шторм на поверхні Барсуму. І вже в наступну мить Ванатор був забутий, коли висока, багряна вежа, що віками позначала малий гелій, рухнула на землю, несучи смерть і руйнування на місто під нею. Запанувала паніка. У руїнах спалахнула пожежа. Здавалося, що всі сили міста паралізовані, і саме тоді воєначальник наказав людям, які збиралися вирушити на пошуки тари з гелію, присвятити свої зусилля по рятунку міста, бо він теж був свідком початку ванатора і усвідомив марність розтрати людей, які були вкрай необхідні, щоб малий гелій був врятований від цілковитого знищення». Незабаром після полудня другого дня шторм почав щухати, і ще до заходу сонця маленький апарат, на якому Тара з гелію балансувала між життям і смертю ці довгі години, повільно дрейфував під лагідним вітерцем над ландшафтом пологих пагорбів, які колись були високими горами на Марсіанському континенті. Дівчина була виснажена від недосипання, від нестачі їжі та пиття і від нервової реакції, що виникла внаслідок жахливих подій, які їй довелося пережити. У недалекій відстані, щойно підіймаючись над пагорбом, вона мимохід побачила те, що здавалося вежею з куполоподібним верхом. Швидко вона опустила апарат, поки пагорб не закрив його від погляду можливих мешканців споруди, яку вона повернула.